Таємнича віщунка не приходила. А може її усе просто наснилося? Тоді чому вона не пам'ятає інших снів? Жодного. А цю короткозору ясновидицю бачить наче себе у цвічаді. До найтоншого візерунка перших зморщок біля очей. Вибачте, Стаси, якось наважилася. «Ви не пригадуєте часом дуже вродливої блондинки років 25. В неї ще був оригінальний сірий капелюшок, а пальто, здається, сріблясте, з коміром зі штучного хутра. Штучне хутро, вочевидно, від бідності, а від пантеїстичних переконань. Перепрошую, офіціант весь увага і ввічлива засторога». «Нічого, то я так», – раптом похлинулася Мар'яна. «На все свій час». «Вправді?» – оголталася Мар'яна «А ви впевнені, що у вашому млині доречно говорити про час?» «Може й недоречно» – погодився офіціант І забравши порожню філіжанку, гордо поплив на півсутінь А за вікном падав сніг, не танучий сніг з ілюзіону вічності «Я та, що приходить вчасно» «Теж мені вчасно» «Сьогодні Мар'яні, як повітря, потрібна зустріч з білявою вищункою, «А зустріч знову не відбулася» Пила дрібними ковтками шоколад, заплющувала очі даремно. «Вас зрадять двічі». Вперше уже зрадили, і Мар'яна не знала, як їй рятуватися. Черговий іспит. Відповідає не надто талановитий, але каторжно працювитий і влада Сікора. Відповідає правильно і впевнено, і раптом «Мар'яну Юліанівну, поставте мені незадовільно». В очах зухвалі бісики і щось глибоко зачаєне, напівбожевільне, благальне. Вона зрозуміла натяк, то був не перший Ромео зі студентського театру. Професор Проценко ніколи не мала ні часу, ні бажання розбиратися, хто перед нею. Акселерат Дон чи справді закоханий романтик. Добре, сказала, протягаючи незаповнену заліковку, прийдете наступного тижня, я поставлю ваше заслужене відмінно. В аудиторії нікого не було. Влад Сікора відповідав останнім зарупи, в коридорі теж порожньо. До і Барурі мала звичку приймати іспити до пізнього вечора. Вибачте, зітхнув Влад, повертаючи залікову книжку, я не зможу прийти через тиждень. Здається, ви все зрозуміли. Я рада. Влад спаленів. Зате ви нічого не зрозуміли, а знаєте, паленіюче обличчя раптом взялося кригою. «Моліть Бога, щоб знайшовся зухвалець, який наважиться вас викрасти від самої себе. Ви спізнилися, силовано засміялася Мар'яна. Такий зухвалець уже є. Ваш чоловік? «Джигіти з риб'ячими очима жінок не викрадають». «Вибачте, я не хотів вас образити. Я тільки бачив вас разом, випадково. У тих, хто любить, досить». Мар'яні Нестепно захотілося вдарити цього безвусового пророка на відмаш із садистською насолодою. Не встигла. В коридорі сердито брязнуло відро. Зашамкотіла мокра ганчірка. Здається, прийшла прибиральниця. Прибиральниці завжди приходять невчасно. Через кілька днів професор Мар'яна Проценко дізналася, що другокурсник Влад Сікора вчинив спробу самогубства. На щастя, не вдало. Мати випадково постукала до кімнати сина, двері замкнені. Це їй дуже налякало. Раніше Влад ніколи не замикався, покликала чоловіка. Вибиті двері з моторошним зойком упали на закривавлений килимок. І що то за мода у теперішні гори акселератів? Будь що, різати вени. І головне, жодної прощальної записки, жодних пояснень, а перед тим ніяких перепадів настрою, ніякої депресії. Всякому разі нічого такого мати не помічала, чи, може, чогось таки не помітила. Зате Мар'яна все зрозуміла. Коли тобі тридцять смішно не розуміти очевидного? Їй помстилися. Наївно, по-дурному, по-дитячому, але кому від цього легше? Самовпевнена інтелігентка в четвертому коліні Рання птаха-професорка з професорської сім'ї Не схотіла побачити різниці між грою і болем Добавилася У травматологічному відділенні 12 ї клініки пустельний непівморок Всі речі, навіть червоні літери до потопних стендів, видаються чомусь зеленими Мар'яна так і не збагнула Чергова медсестра у білому халаті чи в модному тепер салатовому вона навіть не відразу зрозуміла, що говорить ця молода ще жінка із зеленавим обличчям, а жінку, здається, закленило. А до влади сікори не можна. Сказано, до влади Сікори не можна. Справді, хто ж пустить сторонніх відвідувачів до вчорашнього самогубці? Мар'яні врешті набридло. Можна, сказала тихо, але так переконливо, що зіпсована платівка враз зупинилася. П'ята палата, двері лікаря.